¿Qué Жоро, заповядайте, сядайте, ако ще сядате, А, само да разбера. Тони, лайки по-близичко, там си добре, добре. Жоро, дали нещо се чува там? Или не се чува? Да, аз не мога да разбера, не виждам само и момчета в кабината, не знам. Да, сядай тук. да, на Миснаболи. Вашия думок днес. Продължаваме разговора от миналия път, а, който постави темата за реформата на системата за грижа за деца. До някъде стигнахме днес ще продължим. Милия Сирийски, да България. Така, Тони, те. Асия е нашия административен секретар. Жаро, имаме ли звук? Жаро. Почваме. Добре. Продължаваме бързо. Да, Киркана идва А, извинете, пропуснахме лявата маса. Аз съм единствената институционализирана явна личност тук, доктор Евелина Георгиева, Министерство на здравеопазването. Да, много ви заслужавам. и отвът институциите. Стигнахме до този въпрос. Можем ли да сменим системата? Какво след ДМСГД И днес очаквахме отговор на държавата. Доктор Георгиева ще даде част от този отговор. Имаме един кмет, който ще ви пусне след малко да чуете. МТСП за жалост, Казахме родилното отделение и ромските гита. Само ще ви припомня, в едно кратко видео е един от възможните отговори на въпроса, защо системата буксува. Така, до сега вие гледахте, ако си спомните, имаше един случай за Русия Ангел Мария. една момиченца от ромската Махала, няма да го повтарям. Промскому. Ще берем шепти капри да изкараме за и на все и после ще си му работи за теб. няма да правят разлика, дали е цивен, дали българят, ще учите. учен. Това е. Но този бе здравото. Тя, лиши рома от шаланието. Вече от мислите му за обозумането. Вече като се привере, той мисли преди всичко, това ще нахрани своите деца и себе Че аз ще я помоля тя да започне с отговора на въпроса може ли наистина да сменим системата. И така ще завъртим за участие в. си представяме да, да имаме след ДМСГД и институциите, така че това, което някакси си обещахме и си говорихме, че ни е важно, да го постигнем. Как да превърнем ни места, в които се отглеждат изоставени деца, защото това е ДМСГД, да превърнем на тяхно място множество от неща, които подкрепят всички деца в България. Нали? Така, така си говорим. Не просто да мериме нови места за изоставените деца. Така че за мен този момент е изключително важен да се говори експертно, не политически да се измислят а, наистина нови механизми и начини на взаимодействие, така че системите да работят. Друга въпрос е, ако в този разговор, че въобще нямаме някои от системите, за които твърдим здравоопазване образование или социална система. А, и като си мислих и за проектите и за плана който много грешно се чете плана за деинституционализация се чете само в първата му част проектите, а не се чета, е втората част, която изисква промяна на системите. Си мисли за това, че нали, със силност трябва да изключително важно да си държим главата на конкретните деца, които са в институциите и какво ще се случи с тях. Защото те могат всъщност и те, те ще платят цената на реформата, ако тя е неуспешна. И това ще са преките вреди за тях. И това трябва много да ни ползи за всички други деца, които сме обещали, че ще променим системата, за да се чувстват по-добре в България, Днес сутра и след 10 години и, и въобще и ние да се чувстваме по-добре. Сега като се мисля как да започнем разговора, реших да ви предизвикам може... защото така аз лично ставам впечатлението, че последните две години непрекъснато се от някакви проблеми и трудно стигаме до някакви решения. Си дадя сметка, че може би трябва нещо да, ам, така да сменим в фокуса на говоренето си. Може би неправилно говорим за това нещо. И така си мисля да първо сама себе си да провокирам. Аз горе-долу ви и съм имал тази изходна гледна точка, но и, и вие да мислите по този начин. А, как говорим за това нещо? А, забелязвам, че по път се говори за едни деца някакви. мислим, като мислим за реформите и какви услуги искаме да имам, е, да ги мислим за нашите собствени деца. За моите две деца, например. За вашето конкретно. Какво искаме да получим за тях? Защото ми много често говорим за ефективност на система. Искаме да са по-ефективни. Аз съм абсолютно убеден като човек, който се занимава последните 15 години с законодателство, че измисляш ефективни решения, тогава, когато да ги мислиш за себе си, така че на тебе да ти свършиш трава. мислим за нещата, като за нашите деца. Какво искаме те да получат конкретно, а, какво им липсва и как да стигнем до там. Това е така първият акцент и нишка на разговор, който мисля ще да, да го мислим. И второто нещо, което според мен е важно да променим говоренето си по тази тема, е някакси да излезнем първо, да видим има ли успехи, има ли неща, които са след това да стигнем до това, което не е постигнато и да, да видим как можем дефицитите да бъдат компенсирани. Чуват се много крайни има. Аз четах и доклада подробно. За мен и доклада, въпреки всичко, доклада на БХК, и резултатите, които се виждат, има основания да се мисли, че са постигнати определени успехи. И трябва да ги видим, за да може те да бъдат подчертани и конкретно нещо, което се е случило, например, в София да може да се случи в разбра. Да може да се случи в Авар. За мен безспорен успех е, понеже съм гледала статистиката от последните 10 години, факт е, че в така наречените пилотни ДМСГД-та има драстично намаляване на брона в децата. Два пъти. Което означава сега проблем в България са данни. казват данните също така анализа на данните. Фактът обаче, че наистина през последните 10 дни така има една стабилна бройка от 2300 500 деца, които ежегодно независимо от системата си влизат мерки за превенция, подкрепа, семейни помощи и така нататък. Така си влизаха в системата за грижа основно в ДМСГД. В тези пилотни имат има драстично намаляване на входа и на изхода. Само да те прекъсна. Колко са днес, доктор Георгиева, в пилотния озеро? Да, деца. В пилотните са 74. 74 в а, за мен беше важно, доктор Георгиева, вероятно ще го развие това, че не само, поне от данните, които аз видях, не мога да твърда, че има пълната информация, че не е само изхода на тези деца, но и входа. И не се е показва увеличаване в другите места, защото първото ми подозрение беше, че системата закрива, просто ги е прехвърлила на други места. А... <към> което е, трябва да бъде анализирано и да се види какво точно там се е променило, така че сработи в някаква степен. Това, което се вижда, че на определени места има система. Има здравна система, има социална система, има образование. Въпрос е по-скоро дали работи тези системи. Синхрон. И какво означава да работят? Нали? Това ще е един от въпрос, който аз ще постава. Какво означава да работят здравна и социална система? Аз четах различни презентации на педиатричната асоциация, на други материали на колеги, които са правили така предложения за промени. Например, мен ме смущава едно от нещата, които дълбоко ме смущава, че ние търсим подобно едно решение. От е едно място, което трябва да реши много проблеми. От проблема на закрилата, която не може да направи подкрепа на семейството, включително и материална, за да си гледа добре детето, през липсата на различни други услуги в общността. Да? И се намира едно общо решение на много проблеми. То затова може би е толкова напред. И сега виждам пак един окон. Ние да намерим пак едно решение. Една медико-социална услуга се Мато, деме се ги де само по себе си е социална услуга. Ако е въпроса на броя на децата и размера, гаранция, че след време пак ще се говори за този проблем. Тоест, нали, да не залитнеме сега в същата крайност. А, и гледах едно нещо, което много ме изненада също. Аз съм юрист по образование и основната, която работя наистина е правната рамка и липсата на кодекс за. Това, че не е събрана материята на едно Това, аз не знам дали само по себе си е проблем. Ако в различните закони има достатъчно неща, които са сериозни като механизми, това от правна гледна точка не е проблем. Според мен проблема е липсата на връзка между тези неща. Ние сега, ако прочетете законодателството, има неща, които показват, че двете системи трябва да работят. Само, че ако анализирате, то е само на информация. Има за дете, дори с обреждане, обажаме с социалните, поемайте. Или, не, не, това е здравен проблем, болницата да се го поема. Това не е работа на двете системи. Това, което мене, ме смущава, че аз не виждам, дори в новите предложения за промяна, това да се вплете през конкретни, конкретните ангажименти на професионалистите като задължение за обща работа. Ние това ли си представим като дали си обставината е един център нов различен, видяха такова предложение. На, на една нова интегрирана услуга. Не, не е нито социална, нито е здравна, тя е нещо различно ново. И пак отиваме до едно място. А всъщност, според мен, сега и майките ще кажат, според мен, идеята е лекара с хората, които са в социална сфера да правят общ план, да, испъл... да гонят обща цел. Мене не ме интересува дали ще са в една сграда. Мен ми интересува да работят заедно и да горът тъпча с цел за моето Си, как си представиш комуникацията? Пресел, пресел, ние би обажда... сме казвали комуникация и координация. Mm. А, не е важно кой ще го предаде проблема. Важното е това да се случи веднага до съответния човек, който може да поеме случая дете семейство. И не е Или, важно, дали... или те да седнат заедно и да правят общо. Път. Да, но да нямат притеснението това, че те са в другия край на града, а просто да знаят, че този човек се намира. И, независимо какви са километрите, той да вдигне телефона и да каже ела, защото тук има един проблем. Ами Добре. тук, а, а, аз мисля, че вен... Наги ще прекъсна за момент, не. за да, да чуем отговора на доктор Георгиева, вие имахте пример от последните два месеца. За опит в социалната и здравната система да заработят заедно. Докъде я докарахте, само да. Всички знаят за какво става дума, за тези, които не знаят, че към 26 август 2014. и 74 деца, за които и до, до ден днешен не може да се намери решение, т.е. не може да се намери изход от институцията. Сега доктор Георгиев ще ни каже, дали сред серията инфарктни разговори има някакво решение и държавата е успяла да го намери. Може ли системите да заработят заедно? Какъв е вашия отговор към този момент? Аз искам да ви кажа толкова много неща, че наистина не знам от да започна. Ще започна, може без това, че днес в Стара Загора на улицата отново беше намерено едно новородено бебе, което ще бъде настанено в институция. Един от пътищата за поступване там. По отношение на това дали сме извървели някакъв път и дали сме стигнали някакъв успех, искам да ви разкажа една моя лична история. Бях почти ново завършил лекар. Работих в родното си гърче Котел, едно гърче, в което има много ароми и всички проблеми дето са тук. И на 10 км от него имаше в село Медвен един дом за деца с тежко умствено изостанало, с нещо като могилено. То беше към социалните служби, там бяха починали внезапно 4-5 деца и тъй като никой от колегите лекари не искаше да ходи там, дойдоха и ме помолиха и аз като новопостъпил трябваше да изпълня тази мисия. Никога няма да забравя. Първото си посещение е в този дом. Зад едни големи железни врати, Имаше едни деца, тези, които ходеха, застанаха на вратата и ми се радваха. Другите просто лежаха по тревата и ядяха тази трева. Когато влязах в а, а, дома, ме лъхна такава ми на наори, на изпражнения и всички останали неща. И качвайки се по стълбите, видях как една санитарка беше хванала едно от децата за краката. Главата му се удреше в мръсния пот и тя го влачеше по този начин. И всички други ужаси, които могат да се видят в този дом. Аз имах малко дете тогава и ви казвам, че няколко дни не можах да спя и да възприема и да забравя миризмата и физиономиите на тези дечица и... Кръвта, която течеше от главичките защото те ги блъскаха непрекъснато в една стена. Аз специализирах детски болести и 7 години работих като детски лекар. И сега се давам сметка, че поне това вече го няма. Все пак. После, а, като директор на регионален център по здравеопазване в Слива, много обичах да ходя в дом майка и дете там. Там виждах и ни по-различни лица, една по-различна грижа много пъти се задавах въпроса. Дали е по-добре детето да расте в гетото или да е тук на топло, сухо и все пак да му пеят песнички, да еде храна, да има собствени дрежки. После гледах снимките на децата, които ги осиновяваха някъде в Америка или някъде другаде и колко различни бяха те на тези снимки. И може би всичко това някак си ме формира като, като човек, като лекар, ако щете като държавен експерт, защото аз не съм политик в никакъв случай, и ако правя политика, то тя е здравна политика и никаква друга. И за това в момента в Министерство на здравеопазването, въпреки, че не отговарям пряко за проект Посока, а, отговарям за Дирекция Медицински дейности, която има доста по-различна сфера, но все пак домовете са в нейния не обсег. обсек, а, реших да се заинтересувам какво се случва с този проект, който не бях наблюдавала около две години. И да, стигнахме до там, че проекта се изпълнява успешно почти, в смисъл такъв, вече са изградени а, съответните услуги, като инфраструктура, скоро ще бъдат и обзаведени, изведени са децата, които са можели да бъдат изведени. И стигаме до там, откъдето тръгнахме преди няколко години, че все пак ще има едни деца, които все още нашето общество не е готово да приеме в общността и те все пак ще имат нужда от някаква тип президентна услуга. Деца с тежки увеждания, за които дори медицинския персонал се притеснява да се грижи, камо ли някой друг да било толкова приемно семейство или работещите в социалните услуги, които се предвиждат. И че ние изпълнявайки буквата на проекта, трябва да регламентираме един нов тип услуга и тръгнахме да разговаряме каква да бъде тя. Аз доста късно се включих в разговорите с МТСП и ДАСТ. И всички останали. И през цялото време слушах и не вярвах на ушите си, защото а, изведнъж чух как ние едва ли не трябва да построим някакви малки болници или малки лечебни заведения, където на тези деца да им предоставяме почти чисто медицинска грижа. А, да и ние в Министерството на здравеопазването смятахме така до допреди няколко години, че тези деца имат нужда от медицинска помощ и те от друго почти нямат нужда, но си преживяхме своя път и тръгнахме да разговаряме каква да бъде услугата. Нашето предложение беше и всъщност основната идея е, че не е важно в кой закон ще бъде регламентирано и не е важно като какво точно ще бъде записано и това, че в един закон ще пишем, че сме създали интегрирано здравна социална услуга, това още не е интегрира по никакъв начин. Най-важното е ние на едно място да съберем грижата за децата и да им създадем доколкото е възможно някаква близка до семейството среда. А, бяха дълги спорове. Последно МТСП приеха нашата идея. Ние да разпишем а, един стандарт за социална услуга, наречена Център за настаняване от семейен тип за деца с тежки увеждания, нуждаещи се от постоянни медицински грижи, или как точно там го формулираме, и в този център да регламентираме а, медицинското обслужване, така както ние си го представяме. В момента колегите ми подготвят а, пакет от нормативни промени, за да разпишем това. И ще се опитаме в рамките на проект Посока да го пилотираме, т.е. тези 74 деца да бъдат настанени в тези нови центрове. И да се надяваме, че в хода на изпълнението на проекта ще видим доколко този модел е успешен. Имаме даже идея в момента в един от домовете, който е извън проекта, но в момента е останал с много малък брой деца, дома в две деца, с тежки едното с а, детска церебрална парализа, другото с хидроцифалия, както и е. И там да се опитаме да пилотираме нещо такова. Но аз мисля, че това не е най-важното. Вероятно, проектът ще бъде изпълнен, вероятно, това всичкото ще бъде регламентирано, но ние някакси изпускаме главната нишка. Че първо, проблема не е само ДМСГД и може би ДМСГД не беше даже най-нелициприятната част на институционалната грижа за децата. Проблема е, че нашите две системи, наистина социалната и здравната, в продължение на много дълги години не са работили заедно и продължават да не работят заедно, не само по отношение на тези деца от институциите, но и по отношение на всички останали, защото според мен има много повече деца в риск извън институциите, отколкото в тях. Ние за тях също не правим нищо. В продължение на 50-60 години здравната система се държеше някакси, не се притеснявам да го кажа, макар че съм лекар, самодоволна и загледана в себе си, в смисъл всичко, което не е медицина, не е наша грижа, за нас е важно да изпишем съответната терапия, чисто физически да изликуваме съответния пациент, било то дете или възрастен, и с това да приключим и да оставим другото на някой друг. Ние не сме научени да работим заедно. Социалната система в интерес на истината, според мен, през последните години претърпя много по-сериозно развитие, отколкото ние. Ние продължавахме да мислим за високи технологии, за специализации, вместо за чисто човешкото отношение към пациента. А, било то новородено бебе, родилка, възрастен пациент а, и като че ли нищо не правим в тази посока и аз това отчитам като огромна грешка на системата ни. Така че, ако говорим за това да не влиза деца в институциите, да, трябва да започнем дори не от родилните домове, където тези деца се раждат, а даже много преди това още от женските консултации, личните лекари, които общуват с пациентите. Сериозен проблем е това, че патронажните сестри, които ние имахме по време на отречената система Семашко, вече ги нямаме и сега те първа въвеждаме едва ли не, модели, да ги създаваме. А ние ги имахме. Имахме училищни сестри, имахме патронажни сестри. Аз лично като новозапочнал детски лекар в същото това малко гърче, а, имах а, три сестри. Двете обикаляха махалата и къщите на новородените. Поставяха вакцини, гледаха бебетата. Другата се грижеше за бременните жени. И това, и това съсипахме. Нямаме го в момента. Така че ние първо в системата на здравеопазването трябва да въвеждаме а, социалните елементи на м, общия подход към пациента. А, да не мислим само за неговото соматично здраве, но и за всички други неща. А, първо трябва, въпреки проблемите и недофинансирането и всичко, което се случва в системата, да мислим как да осигуряваме бекграунда на тези услуги, както на социалните услуги, в които има такива деца, както и на децата, които родителите отглеждат домовете си и те фактически а, също понякога сещат затруднения с а, здравното си обслужване. този ред на мисли си мисля, че наистина трябва да излезем от по проблем на домовете за медико-социални грижи и да помислим за интегрирания подход към пациентите и ние като, като лекари, като медицински специалисти да дадем своята дан към този подход и да развиваме такива умения и не сме готови. Аз последно миналата седмица бях в дом в а, нашата дилема в министерство беше да го закрием, тъй като има две деца и те могат да бъдат изведени или да се опитаме да създадем а, там нещо друго, защото пък най-лесно е да закриеш нещо. Изведнъж ще се окаже, че в една такава немалка област ние ще лишим населението от каквато и да е възможност да се развиват тези услуги. Ведохме разговори с общината, които имат готовност да ни съдействат, и имаме желание там да направим един пилотен модел на център за настаняване от семей тип за такива деца с тежки увреждания, да доразвием детския център, който е там, да създадем още някакъв друг подходящи послуга. Но аз установих следното, ние нямаме капацитет да го направим сами експертите, които работят в Министерство на здравеопазването, не биха могли да свършат всичко това сами, Ако нямаме подкрепата на неправителствените организации, ако а, не ни помогнат, ако не влеем свежа кръв, ако не вкараме в тези домовени нови и различни хора, под каквато и да е форма, не можем да го направим. Не можем, дори не съм убедена, че само с официалните социални служби можем да го направим. Това за мен е много важно да ги говорим тези неща и да се събираме и да се обединим усилията за да можем да направим наистина нещо различно. Аз не се претеснявам да кажа, че ние не сме достатъчно подготвени за това. Ако трябва да осигуря чисто медицинската грижа, само лечението на детето, което е с епилепсия, само неговата рехабилитация, само операцията на детето с хидоцефалия. аз мога да го направя. Но Не мога да, да се справя с други. нашите структури по места, не могат да контролират качеството на интегрираната здравно-социална услуга, както се залага в продължението за закон за здравето и се казва, ако те контролират, ние ще сме спокойни. Не, не е така. Ние нямаме този капацитет, първа трябва да го развиваме. И нямаме изградените механизми наистина да задължим джипитата, болниците, дкц дори понякога спешна помощ, да се действат за медицинското обгрижване на децата в риск. И всъщност имам повече въпроси в главата си, към вас, отколкото отговори, така че това е моят отговор за сега. Ами добре, можете да ги задавате Ако тегли чертата до момента наказаното казнатото тук от Надя Шабани и от доктор Георгиева, отговорът на въпроса какво след ДМСГД, можем ли да сменим системата, започва от това да, да знаем, да разберем, да изясним какво имат нужда децата. Идва моя въпрос. Наложи се тук непосредствено в последните няколко дни до седмица. А, в, не се представих, Тони Владимирова, Фундация Мечти. А, работим с домовете в някои посоки точно <към> за интегриране на тези услуги. Както и да <към> наложи се да буквално да спонсорираме грижите за едно беберодено дете оказа, че те наистина изискват невероятен опит медицински. Трябваше да ходят и специалист, всъщност по... А, не съм и медицински а, кадър, така че не мога да използвам а, нужната терминология, но това, което аз разбрах за това едно единствено конкретно дете беше, че трябва много специализирана грижа, непрекъсната, и как си представяте тези ЦНСТ, които са по-скоро резидентен тип от, семейна, от, от, от, от, семейна, от тип на семейно настаняване, в който има повече обгрижване нормално такова, каквото в едно семейство има, отколкото медицинската грижа. Как си представяте формулата за мен? Това не е ясно, разбирате ли. Защото наистина става дума за деца с високи медицински потребности поне тези, с които аз съм се сблъскала. Как, как виждате тяхното обгрижване от чисто медицинска гледна точка, ако няма достатъчно медицински персонал? там? Да? В едно цена сете, което е с капацитет от 8 до 10 деца, ние считаме, че по отношение на медицинската грижа е достатъчно да има непрекъснато две медицински сестри, които да наблюдават децата и организвате наблюдение от лекар двукратно, сутрин и вечер, представете си визитация в болнично заведение. Тоест един компетентен лекар трябва ежедневно да наблюдава състоянието на децата и ако необходимо да дава съответните предписания и нареждания на едни добре обучени медицински сестри. И това е напълно достатъчно за този тип деца. Ако някое дете има нужда от по-интензивно лечение, Независимо дали то се отглежда вкъщи, защото това също дете, за което говорите, може да си вкъщи и да се грижи майка му за него, да идва съответната медицинска сестра да прави превръзки, да идва съответния лекар, който да го види, ако има потребност и когато има потребност. И ако той има нужда от толкова интензивно лечение, то ще постъпи в болницата, ще го възстановят и ще се върне обратно. Нищо по-различно в медицинската грижа от това което ще бъде осигурявано и за едно дете, което се отглежда в своето семейство. Защото аз не мога да приема, че това са деца, които имат нужда а, от 24-часово интензивно лечение. Ние а, не можем да провежда... Само ежедневните бани отнемат а, двама лекари, не медицински сестри, по около 2 часа и половина ден. Да, освен това... В тези ЦНС-тета задължително ще има задължение за сключване на договор с лечебно заведение за болнична помощ. Когато за такова дете специални потребности е необходимо по-продължително лекарско присъствие, индивидуално обаче, то ще бъде осигурявано. За нас ще е важно за всяко едно такова цнс сете да, се, да стои голямо лечебно заведение, който да разполага със съответния ресурс от специалисти различни, защото това дете може да има нужда от кожни лекари, които да се грижат, другото ще има нужда от невролог, защото да речем е епилепсия или други. А, ние не можем да осигурим на място в това ЦНСТ и не и това смисъла, на място да има лекари от всички специалности, които всеки непрекъснато стоят там, нали? Така и това никъде не се случва. Но трябва да има гарантирана възможност съответния специалист да дойде на място. В момента обмисляме даже по какъв начин Министерството на здравеопазването да може да финансира ангажимента на тези болници да осъществяват тези дейности. А, и за това, когато говорим за интегриране здравно-социални услуги, аз смея да твърдя, че то няма други дори дневният център, където дичицата ходят от време, е интегрирана здравна социална услуга, защото рехабилитатора трябва да направи това, което лекар му назначи. И ние двете системи трябва да ги научим да работят заедно. Веднага ви отговарям с болниците. Умбал отказва палиативни грижи за дете, да просто защото той е терминално. Използвам термина, който и беше използван. И го връща обратно в ДМСГД, ДМСГД трябва обратно да го хоспитализира, защото има опасност за живота и ние поемаме това, което иначе клиничната пътека не поема, защото вече е свършила. Ето Вие казахте Но... част от отговора. Умбал върща това дете не защото не иска да се грижи за него, а поради две причини. Първо, защото а, няма ясно и а, регламентирано финансиране на тази дейност. Първо, и второ, защото ние разбираме някакси в България все още терминалните грижи като интензивно лечение. Аз знам колко шокиращо ще е това, което ще ви кажа и ам, хора, които не са лекари, все още трудно приемат това, но когато стане въпрос за терминално състояние, децата нямат нужда от лечение в реанимация, те нямат нужда от интензивно лечение, те имат нужда от едни други грижи. И примерно в а, едни страни, към които вървим и се стремим към тях, в Англия, когато детето е в терминално състояние и лекарите кажат, до тук сме, остават два месеца, обикновено родителите си вземат детето в къщи, като болницата осигурява нали, посещения периодично на сестра, на лекар, да направят определени назначения, които а, нямат а, идеята да удължат живота само да, да облегчат страданията, те не го анимират, те ну, облегчават страданията. Наистина, родителите го вземат и искат да прекарат последните дни и месеци с детето си. В България обикновено за се случва обратното. Ами в тези страни имат достатъчно да. възможности да осигурят в дома и аспиратор. Но в България все още не ни... Не знаете, колко сме далеч от това? Знам, знам. Но а, това вържи и за възрастните хора. Ние искаме нашите близки да обираме. Долу да се намества. <съпът> да, тук. Стана тази мика. Как ти е да. варвар? Не, не, да. не, не вижда то много неща. Просто наистина, защото има реални проблеми, конкретни с конкретика. И не виждам, решаването им и в един момент преди ние се оказваме слаби да помагаме. Разбирате ли, задъхваме се на всяка конкретика да се включваме. Да, така е. Затова трябва да се развиват. Долгоселочните гъжи, палиативните гъжи с ясно финансиране. Тоест момента, липсва. до който стигаме, Миряна Сирийски ще бъде презентатора по този, под този а, акцент. От каква подкрепа имаме нужда? Виждам Веса Обанова, тя ще каже, ранна интервенция и превенция. Нула. Нула на полето въждневият ни. Милена Харизанова, виждам тук, от унице, която казва, за нас реформата не спира не стига само до институциите. Тя е едно... Милена, няма какво аз да те цитирам, ти ще кажеш. Кажи каквото тука, за да мине след това, да прехвърлим към Мирена. Е, няма да и Да, тя беше <съплължи> и прологирана, <не съплължи> ми Милена, <съплължи> <съплължи> <съплължи> да. <съплължи> Ай да след да. Не знам. Може и да не ги кажа. Да. Даже, че последните 30 минути от нашите срещи са за така наречения различен проект 12 в едно. Днес първият проект, който ще включим, ще бъде на Веса Лобанова. Тя ще ни разказва за птиците в погледа на психоаналитика. Така че ще изядеме от нейното време. има да, малко. Да, малко. Да. Да. Да. Така, не, не а, крайната цел е да се набере един фонд за независим мониторинг по спешни случаи, в които, които достигат не само до БХК, и до нашите партньори, до всички вас, които достигат, както беше последния случай, например, с детето от помощното училище, детето с аутизъм. А, това е целта на тези проекти 12 в 1. А, те ще, ще бъде направен един дигитален архив и крайния му цел ще бъде да фонда набере някакви средства, които дадат възможност за такъв независим, в който ще се включи не само а, експертиза на БХК, но и на партньорите. Мириана Сирийски, да не повтарям, гледаме екрана там пише за какво Добре, ще говори а, тя. ни седи тук до мен и през цялото време казва, имаш много малко време, имаш много малко време и аз, естествено. Да, 7 минути Съпърво имаш. Първо съм нетърпелива, и освен искам да преди това обещах на Надя, на Милена, така че малко весиш от, малко ще изядем от твоето време, може ли? Може ли? А, да, може, Надя, извинявай. решения сега в момента mm -hmm. и те трябва да са конкретни. И сега, много, този пример с Умбал е много важен. Тя много ми хареса казването на доктор Георгиева. Дали понеже Умбал няма желание ние позволяваме да каже не, ние трябва да търсиме някаква нова услуга и да мислим колко mm -hmm. лекари трябва да имат. Mm -hmm. Повярвайте ми, ще е много скъпо и вероятно няма да е ефективно. Праве доктор Георгиева? Може би няма достатъчно пътеки. Може би ние позволяваме някой да каже не, тези са ми тежки и ако обичате, не тук. О, си и си, може би си. това трябва да е и... решението, защото иначе ще бъдем загубени. Аз пак ви казвам, една медико-социална услуга и почваме да мислим каква альтернативна медицина ние ще направим за едни и други деца, които цялата система я отвърлят. И съм много се надявам, Мириана, да, да, да направи този цел. Какво си представяме по здравни и со Защото интегрираната услуга, трябва да бере двете на едно място да стигне до дете. Същност, въпросът, <laughs> въпросът беше от какво имат нужда децата, който ми постави Тони, когато, когато започнахме да мислим а, за, тази, за тази среща сега. А, и той е много свързан с това, което вие говорихте преди малко. Този диалог, който някак си се случи, той беше много показателен а, за това от какво имат нужда. От една страна, но преди да минем към него, ето едно нещо, което ми се струва, че всеки може да прочете или аз съм преди всичко и най-вече дете. Имам аутизъм, не съм само аутистичен. Моят аутизъм е само един аспект от характера ми. Той не ме определя като личност. Вие личности, смисли, чувства и таланти ли сте? Или сте дебели, късогледи, тромбави и непохватни? Това може да са неща, които виждам първо, когато ви срещна, но те не са непременно вашата същност. Това е една, много, вероятно, превод от някакъв. В американски 10 неща, които децата от салтизъм искат да знаят, бяха го публикували тазито някъде. Много ми хареса, защо много ми хареса? Защото естествено то символизира някакви стереотипи, които всички имаме, но то освен това характеризира един стереотип, който е неизбежен на медицинския работник. Няма значение той на какво ниво е, защото неговата работа е в това да вижда диагнозата. Той е обучаван, учен специализирал и всъщност всички се надяваме от наш обществен интерес, той да може да диагностицира, да вижда диагнозата и най-вече да преценява тя как се, каква е какво лечение може да се предприеме. Какво вижда един лекар, когато види това дете? Естествено, че той вижда в него тежкото страдание, той вижда в него, вероятно, може да определи каква е причината или ако е специалист, може да каже. Но освен това, той вижда едно много характерно нещо, което лекарите знаят и той, той вижда, че това дете е без перспектива. И едно време, понеже ние имаме доверие в здравната система и това е, беше показателно от това очакване, че всъщност ни трябва 20 лекарите да се глижат за едно пеперу на дете. Нали? Някак си не екстраполираме, естествено, но в някакъв смисъл, че ни трябват лекари за тази грижа. Ние го срещаме непрекъснато, когато някой казва, имаме дете с епилепсия, трябва ли да невролог нали? и така нататък. Това, което той вижда, наистина вижда, че няма перспективи. той е прав. Защото е прав, че наистина няма перспектива по отношение на излекуването, т.е. по отношение на състоянието на това дете. Няма перспектива на чисто медицинско, чистото физиологично състояние, това състояние да бъде подобрено. Но само до тук. От тук нататък, ако приложим този холистичен подход на мислене, който се опитват, нали, за който вие казахте, ние можем да погледнем на това дете и по друг начин това може да е единственото нещо, което Марикия се казва, това момиче може да прави, Тоест, това е единственото нещо, което тя прави, да се забавлява, това е някакъв нещо за сензорна стимулация. А, в, а, а, това е единствен... Той достави удоволствие, тя изпитва удоволствие за нея, това е хубаво. А, тя се радва от живота и, и, и това се личи. Всъщност, тя изглежда като човек, който изпитва радост. Тя не би могла да живее... А да бъде този човек, който виждаме в момента, ако беше живял цял живот в болница. Ако единствените хора за нея, които се бяха грижили, са хора, които единственото, да, което простите. виждате, е, че в нея няма перспектива. И това е всъщност, което ние искаме да преборим като модел в ДМСГД. И затова, нали, всъщност мятам, че наистина хубаво правим, че се занимаваме с него, въпреки, че има много други тежки казуси, но е, но е нещо, което трябва да преборим защото то създава стереотипа, че да, наистина има безперспективност за децата. Тоест, когато, казваме, тя... когато казваме тежко увредено дете, както се казва за тези 75 деца, които в момента са в а, 8 пилотни, не казваме това са деца, които не се нуждаят от любов, не казваме това са деца, които не се нуждаят от различна среда, не казваме това са деца, които цял живот трябва да прекарат болница. Казваме нещо друго. Да. Казваме, че те, това са деца, които имат нужда от, всъщност, каза, не знам, казваме, че всъщност преди всичко ти го каза, имат нужда от любов. Как, как имат се нужда брали? от домашна, ето имат нужда от място, където могат да живеят. Но ти казваш, че отговора на, то, на Лина, mm -hmm. това нещо, пътя към mm -hmm. това, осигуряването на това нещо, минава, започва през това да оцениш, да изясниш. Как става това, кажи? Добре, но... Тоест, ако сега държавните институции, МЕЗЕ и цялото Министерство леснат сърце и се прегърнат в края на тия инфарктни разговори и кажат, окей, дайте трите стъпки, които трябва да направим, за да придвижим поне приключването на така наречения пилотен проект и да продължим нататък, както каза доктор Георгиева, какво правим? Ами, добре, имаме този проблем. Пак правим от това, което чух от нея, едно място, което ще бъде отново лекарско място. С Две посещения. Днес МЕСА казали ме зе да го направи да. само, Значи две посещения на легиране че трябва а, вие смятате ли, че ето вижте това, да те се храни с сонда? Тази жена е с обувки. Значи искам просто да видите ситуацията, в която се намираме. Кой лекар и коя медицинска сестра, в... те... ние се борим в момента в дневните центрове, които са социална услуга, да може да влезеш без непременно да обуваш колцуни, нали всички, които са доставчици, знаят много добре това, коя медицинска сестра ще допусне подобна ситуация? Значи погледнете колко предмети, които събират прах. Колко предмети, които могат да бъдат потенциално вредни. Ето ви, те са обути с обувки. Тази жена го храни с сонда а, а, и е облечена, не е с бяла престилка. Значи, чисто медицинското мислене изисква да се презастраховаш по тези въпроси, които намира за важни. Те това са учили хората и наистина ние го уважаваме. Но то, е при... то противоречи на нормалния живот. Нормалният живот е нормален живот. И в него дори някой да има нужда от повече грижи. Той ти получава. Майките, които са си в къщи, имат пеперудени деца, не казвам, че не страдат и че нямат нужда от помощи, че им е лесно, но те се справят. От това, което обикновено имаш нужда, когато е по тежко деце, то са просто още един чифт ръце. Естествено, това, което води до... И съм абсул... не, по поне 90% съм убедена, че повечето от тези 75 деца са отказани от отказаните, те буквално са отказани от обикновените CNS-тета, само единствено, защото не им стигат четири ръце. Те имат четири жени, те имат 7,5 персонал, който им остава, от тях три ги пускат нощна смяна, остават им четири жени. От тези четири жени, когато имат няколко деца на инвалидна количка или напълно обездвижени, те не могат да се справят и с някое дете, което наистина има нужда от сондово хранене или примерно с две такива. Просто не е възможно. Или допълнително, естествено, сондата струва пари. Къде те разтрува пари? А, естествено, те имат нужда от това да бъдат допълнително наблюдавани, има, имат нужда от това да бъдат обучени. Това струва пари. Но те нямат нужда от медицинската сестра, която да прави сутрешния прием и която да си направи кабинет, както видяхме. И се случва, че в който се появи медицинска сестра, тя си прави кабинет, слага табелка медицинска сестра и слага шкафа с с лекарствата, които са за, за спешни. Кажи тогава, като не е медицинския подход, кой е ония е подход, който, а, който изключва твърдения като тежък, като не можеш? И ми трябва да Вкаква ясно. Летето, независимо от това къде е, в нормална среда, както ти не, не знам защо, но ние наистина трябва да приемам, че има международни класификации, които позволяват да се класифицира обективно състоянието на един човек, това какво означава тежко. И е срамота, че сме в а, 21 век и си говорим за тежко, както за моята тежка чанта, при положение, че тези, тези класификации са налични, частично са преведени дори на български, ние сме ги ратифицирали още 2002 година и не правим абсолютно нищо за това да ги прилагаме на практика. И когато тези класификации се прилагат, тогава може обективно да се изведе Кои са тези функционални нарушения, които изискват повече ръце, както се казва и обучен персонал, който да помага да се грижат и кои са тези наистина сериозни функционални нарушения, които имат нужда от медицинска интервенция, която вече трябва от специализиран персонал да се осъществява. Защото, ето, например, даването на лекарства, екак и те хората са си ги извели. Прием на лекарства, поставяне на инсулин, овладяване на епилептичен припадък. Това са са, които може да бъде обучен персонала, но трябва да бъдат наблюдавани. Как? Но, това... Точно как така. но това не означава ежедневно, два пъти на ден от лекар, нито пък е. от медицинска сестра всеки ден. Така е. а, защита от инфекциозни заболявания чудесно може да се даде препоръка за хигиената. И инхалация и кислородна терапия. Ими ето това момиче, същото, което го виждате, което се води абсолютно безперспективно и е живо, само защото живее в Холандия, България, щеше да си отишло милото отдавна. И ми то сякаш си седи до легото му. А, а, седи си до стойката за, за вливанията и си седи до леглото му а, апарата. Тоест това, което ни казва Мириана, мястото за живеене е едно, mm -hmm. здравната, здравната, здравната грижа е друго, весела Лобанова, Тома, извиняме. Извиняме да. да. Тук усещам <същам> потребност да се вмъкна. Да. А, аз много внимателно Ви слушах, доктор Георгиева, и мисля, че сте напълно на прав път в разсъжденията си. А, защото ако правим по-внимателен анализ от по-отдавна на отношенията социална здравна система, това е за което вие говорите. Сега ми се струва, че малко ни се объркват мислите, но смятам, че можем да си ги прибираме в една посока, поради факта, че в момента ние мислиме за едни деца, които а, са в, в ДМСГД. Тоест, мислим за деца, които ще живеят, да кажем, в а, тези специализирани цнст и ще ползват другите услуги без родители. Но всъщност има един огромен поток деца, за които вие говорите и съвсем правилно, които са със сериозни хронични заболявания и а, медицински проблеми, които имат родители и аз мисля, че много важна отправна точка за това какво трябва да се стремим да осигурим като Здравна грижа за тези деца е това, от което имат нужда родителите. А сдружението, в което работи, управлява центрове за настаняване от семей тип на деца с увреждания и съм забелязала следното нещо. Има родители, които са способни да полагат в домашна среда изключително специализирани грижи. Имам предвид много случаи, да кажем на деца с лицева аномалия, които в началото нали, даже имаме такъв случай, веднага го насочват към ДМСГД, родителите не искат, защото лекарите се страхуват, че майката няма да се научи да го храни. Добре, ще се задави и така така Оказва се, че с много малко помощ родителите се научават да го хранят и така, така, така. Наистина там има един въпрос. Има родители обаче, които по някакви причини не могат да полагат грижа за тежко увредени и страдащи деца, които изглеждат страдащи, както това дете, което Мириана ни показва. И аз мисля, че в този случай държавата трябва да даде възможност за резидент на грижа, грижа без да принуждава родителите да подписват декларация за предоставяне на родителските си права и детето да бъде включено в Международния регистр за усиновяване. Значи, ако държавата е човеколюбива и наистина иска да помогне на родителите, трябва да има възможност за такива родители да поддържат контакт с детето. През резидентна грижа ние имаме такива деца и те са много различни от тези, които са дошли от могилино. Това са деца, които родителите идват, в едния случай бабата и дялото, в другия родителите. Тези деца са винаги усмихнати в добро настроение, макар че са с много тежки неврологични проблеми, така че волевата моторика е душият. Оттам надолу няма волева моторика, Плюс промени в а, бял дроп и така нататък и така нататък. Така че а, един много важен критерий е от какъв тип помощ здравна и в, а, с какво постоянство, в какви размери и къде имат нужда родителите. И а, ще кажа само още един такъв факт. Аз обичам, може би това ми е от професията през последните 15 години, да се занимавам с конкретни клинични факти. И да си задавам въпроси защо така се случва. И, например, ми се е случвало нали, родители, които а, са получили много дълга подкрепа във времето под формата на специализирана медицинска рехабилитация, а, подкрепа да се организират специализирани изследвания, транспортирането да съответните места на СОКа, къде да се проведат тия специализирани изследвания, до изясняване на диагнозата. Получили се в ДМСГД, в конкретния случай говоря за Варна, защото аз съм много конкретна. За мен е понятие ДМСГД въобще в България не съществува като цяло, защото всичките са абсолютно различни. Та ДМСГД Варна, дете, което в болницата е наричано с номера си и всеки ден сведението е било и тази нощ преживя, какво очаквате, го прехвърлят в ДМСГД Варна и там за първи път някой говори на родителите за детето им като за жив човек. То дава на тегла, махат сондата и така нататък. Така че това са едни много специални неща, връзката на родителите с хората, които полагат грижа за детето. И в този смисъл е права Тони Ненкова, кажа за здравната интервенция и за ранната интервенция. Опита за този център за ранна интервенция, който направихме в Руса и управляваме в момента е, че това е едно звено, което не би трябвало да има никакъв модел. Ма никакъв. То трябва да може да се адаптира незабавно към родителите и детето им, което е с увреждане, и да ги насочи към помощта, от която те имат нужда. В случая с лицевата аномалия беше да направим възможно най-бързата връзка с Ала и с проф. Анастасов Пловдив, за да стане хирургичната интервенция много бързо, от което зависи изобщо качеството връзка дете да родители, да спаят тая нали, травматична пропъс в лицето непрекъснато да я гледат. А, в други случаи майката след много дългото прибиваване на детето в болница в Ковиоз има нужда от 5 дни за да вземе решение да се ориентира и да види какво правят кинези терапевти, ерготерапевти и да реши с тях дали искат те да идват в дома и след като изпишат и докъде тя може да поеме грижата и как. В трети случай ни трябва да събереме много бързо информации, да насочим хората къде да отидат. При специалист невролог, при специалист неврохирург, при, при, как, при кого. Това не е лесно в България, едни родители случайни да вземат решение. Тоест работата изцяло е подпомагане на хората да се стигне до диагноза. А в други случаи е друго, значи родителите просто имат нужда някой да се среща с детето им по радостен начин и те да наблюдават това и да си снемат страховете, в четвърти-пети случаи те имат нужда просто да разговарят за ужасните си страхове, за това, че не са споделили с част от родниници, че детето има проблем. И така, списъка е много дълъг. И значи, е, когато говорим е за интегрирана здравно-социална услуга, нали? аз мисля, че не трябва да има модел, трябва обаче да изясним функциите, и мисля, че тези функции трябва да подпомогнат родителите според това, което те имат нужда, а не да вземем един модел, в който пише как се повишава родителски капацитет и да сложим един модел, че в тази услуга се развива и повишава родителски капацитет. Защото, а, защото ако родителите не са сигурни и не са добре в родителската си роля, изобщо детето няма никакъв шанс да бъде добре по никакъв начин. А помощта, която имат родителите, е много различна и в, в ранната интервенция, колкото по-бързо се помогне на родителите да уредат здравната ранна интервенция, толкова по-огромни стават възможности на социалната и психологична ранна интервенция. Така, сега, а, това беше Весело Банова, съжалявам. Имаме 15 минути. Милена, две изречения, за да завършиш до и 15, след което да ви кажа само последните вече 15 минути. Всяка наша среща, казах са за един различен проект 12 в 1. Искам да все пак и вие да дадете отговор на въпроса, който сложихме в началото, ето го там, мислете в едно изречение. Така, и тук ще дойде Весела Банова да идва направо да си а, подготвя нещата. Както казахме, проектът 12 в 1, идеята е 12 творци, експериментатори, активни личности да представят всеки месец свои проекти. Крайната цел е да се създаде фонд за постоянен външен мониторинг на казуси, Uh, които са, примерно, за нарушени права в детски институции, в затворени, в, в, в домове за възрастни в затвори, в гета или в бежански лагери, като днес ще говори Веса Лабанова, нейния проект е птиците през погледа на психоаналитика. Тя ще ни говори повече. А, но може така. ли само да направим някаква връзка, защото ние само yeah. започваме този разговор и винаги по някаква причина го спираме по средата? Добре. Ние сега бисер не може да каже. Ние, нали, никой не може да ами да за... върши. Продължаваме ли го на вашата конференция след два дни? Това ли е фокуса? Да. Освен това аз, примерно се обърках повече, отколкото mm -hmm. дойдох. <съква> <това>, Бях малко по-събрана в мислите, но сега се обърках. No. Всъщност, ние ДНС где, проблема е, че има добри ДНС гради. Тоест там, където здравната и социалната система работят добре, имаме лоши места, които трябва да малко... Аз се обърках и мисля, че има нужда сериозно да, да yeah. продължим. Без на ме обърка с някои неща кажи за всички това мисля, има една голяма забуда, в която попаднахме, че Дмисде рисат много тежки времени деца. Mm. не е Абсолютно. Не е mm. mm. Няма така от вреждане. Казва въпросът, не се Казахме го минали, по 49% да. от децата в голяма седет са здрави. Надя, yes. не се обърква изобщо, защото ще ти дам пример с две големи ДМС гдета за това, че че са съвършенно различни. Ако видиш статистиката на Варна. Над 252 деца са ползвали медицинска рехабилитация, над 75 недоносени от семейства грижи и само 5 са закрива закрила след 27 да, са отишли да, приемна грижа. Ако видиш Бургас, стоят деца здрави да, с мярка за закрила, безпричинно, в дома, за дълъг престой. Момент, Момент. спираме, Надя, спираме, да. извинете. Само да използват да да? да да. за да не остане никой с усещането, че не довърша разговора. Другата седмица на 29-30 на конференция, която... Да. Няма да, да направим нищо добре нищо за конкретните деца, които си сега вдема сега, нищо за, за, за всички наши деца, както и за всички да започнат. <същи> така че сте добре дошли. Рали, къде е конференция? Правим един бърз кръг с отговор на въпроса. <същи> да, форум. <същи> така, бърз кръг с отговор на въпроса. Милена и тук с извинение. Благодаря. Доктор Георгиева, Борис, Миряна отстъпва на Борис. Така че Виска. и Назия. И Надя yeah, завършваме и дадаме върши. думата no, no. на... Надя, ти искаш ли да дадаш път... Надя нещичко? Не, не, не. Весела докато си намери презентацията. Тя има нужда да продължим да върнем. Наоценни неща с чукаме. Да, аз, абсолютно. Наистина вдъхновиме доктор Горгива, защото аз изпълним а, разговори с доктори. Да, наистина. <рък> наистина, аз наистина. Като вдъхновение МСГД. Аз само искам Той да кажа, че говоряки може би за всички, всички знаят, да. но все пак говоряки за ДМСГД, ние работим по закриването на ДМСГД Шумен, но закриването на ДМСГД Шумен е резултат от един проект, който цели развиване на услуги за подкрепа на децата и семействата в областта. И мисля, че най-погрешното в а, начин на мислене, който до скоро присъстваше, е, че а, може да замедим а, всички ДМСГД-та с едно и също нещо по еднакъв начин навсякъде. Видяхме, демесегреците са различни, това е така. Но далеч по-важното е, че нуждите и причините, поради които децата са в демесегре, са коренно различни. Ситуацията в областта е различна и затова абсолютно навсякъде ни трябва различен подход. Ние, не започвайки в Шумен, си дадохме сметка, че най-голямото предизвикателство е, че ние трябва да направим едни гъвкави услуги. А последното, което към момента нашата държава обичаше, е да има гъвкави услуги. Неща, които могат да са на едно място по един начин, на друго място по друг начин, което изглежда по-трудно за контролиране. Но няма как да избягаме от това. Аз си мисля, че не може да говорим за една здравно-социална услуга, за заместване на ДМСГД, за трансформиране на ДМСГД. Ние просто имаме нужда от продължаване на а, реформата в системата, така че тя да отговаря във все по-пълна степен на нуждите, такива каквито ги установяваме. Като все пак не забравяме, че една от целите ни е децата до 3 годишна възраст да не растат в институционална грижа. Начините, по които може да го постигнем, са различни. Някои от дмс -те могат да бъдат използвани за ресурс в развитие на различни услуги, не еднакви навсякъде, но няко... не, не бива да се опитваме това да бъде навсякъде, на всяка цена и по един и същи начин. Добре, Борис? Борис, доктор Георгиев? Бисер. Извинявай, извинявай много. Ви кажи името пак на микрофона, извинявай. И кажи на микрофона кратичко, наистина те моля. Бисер Спиров се казвам, от Фундация Ломус много накратичко, защото смятам, че това е важно. От доста време говорим за ДМСГД и изобщо за деинституционализацията. Имаме различни виждания, или може би не са толкова различни, и затова може би е хубаво да тръгнем от това, с което всички сме убедени. Според мен. Стана ясно, че сме е, от изказванията до сега, че всички сме убедени около две неща. Първо, че тези услуги трябва да подкрепят родителите, което е съществена на разлика от институционалния модел, т.е. създавайки една услуга, тя трябва да бъде по-различна от институцията с идеята да подкрепят семействата, не да откъсва децата от семейства поради увреждане или болесно състояние и така нататък. И второто нещо, че за най-тежките деца, с най-тежки увреждания, мисля, че всички сме съгласни, че те имат нужда от място за живеене, което ни прилича на болница. Mm -hmm. Може да има медицинска грижа, но да ни прилича на болница. И може би а, е хубаво следващата дискусия или среща е да, а, да поговорим за това, какво всъщност представлява болницата, така че да избегнем в новите услуги. От най-елементарните неща, бяло, като бялата бяло, престилка... Е да. Бяла приказка. Добре? Да, ами това дока, исках Юргия, да кажа. Това да ме добавно. вдъхнови, като се върнах преди две години от Англия. Ме попитаха колегите там как е. И аз казах, те си сложили човека, било отделния човек или семейството в центъра и институциите са около него и всяка се грижа за него и работят заедно. А ние сме се наредили институциите и човека някакси се движи между тях и никой не си говори с другия, успеем да го сложим в центъра, колкото и така да звучи на пръв поглед книжно, ама това трябва да ни е целта и тогава ще интегрирно не да правим някакви нови, не знам си какви услуги, ами просто да работим заедно, отделните системи, насочени към една и съща цел, един и същ човек. Какво след ДМСГД? Въпроса, който сложихме в началото, поставихме в началото, няма един отговор. Или по-точно има гъвкав отговор. Или още по-точно има многообразие от отговори. Може да са отделения, може да е семейство, може да е ЦНСТ резидентна грижа. Когато го има цялото това многообразие, както е Мануил в САЩ, както е в Холандия, нали? може би тогава няма да си говорим и за дефицитите и буксуването на грижата за децата, Независимо от това къде са те. Дали са в институция или са извън нея. Весела Банова, съвсем друг свят отиваме, паралели ли, какъвто искате. Тя ще ни говори, ще ни представи своите птици. Всички знаете, че тя е един невероятен художник фотограф. А, така и отговора на въпроса, как да запазим достоинството и уникалността на различието. Сега ще ни даде отговор тя в образ. Аз ще пусна да върви едно слайдшоу, което да ви забавлява и само 10 минути, докато то трябва, ще ви кажа. Да не ви прозвуча безотговорно. Всичко е свързано с Центъра за настаняване от семейен тип на децата от Могилино, които а, отглеждаме в Руса и в София. Така че а, сме съвсем в а, темата. чувствате длъжни да стоите, но мога да кажа защо приех поканата на Тони, защото тази история с птиците, фотографията на птиците и психоанализата е иллюстрация как човек понякога има шанс да промени гледната си точка неочаквано. И мисля, че това, което е продължение на предишния разговор, е възможностите да а, променим гледната си точка. Да видим нещо по различен начин, да видим тези деца, за които сме свикнали безкрайно много да се кахарим най-вече престраданието и съжалението по различен начин. До голяма степен децата от могилино ми дадаха шанс за това. Първият сблъсък с тях беше това, което в Жак Лакан този голям френски психоаналитик, нарича неназовимото, реалното, това, което не може да се символизира. Аз, аз мислих, че Дунавската равнина е една плоската псия, която няма гънки образование, е много скучна. Оказва се, че Могилино е в а, едно място, където има каньони, реки, пещери, блата, гори, птици. Човек, разбира се, може да развива там лов и риболов, както и екотуризъм, но не знам как може да понесе, че в една бивша сграда на училище могат да бъдат отглеждани деца с най-различни страдания и проблеми в изолация. Първите месеци беше много тежко и ам, непоносимо. И това, което изведнъж започнахме да виждаме с моя колега-педиатър, с който ходихме там, са излитащите ястреби. В момента виждате един мишалов, който излита. Може би нещо в движението на тази птица – може би е, някаква асоциация с свобода, с това, че можеш да се измъкнеш, ни превлече в излитащите ястреби. Разбира се, аз не знаех, че това са ястребите, и като мислих, че има само сврака, гарга, врана, кълвач, сенигер и връбче. Това бяха птиците, които познавах и бях убедена, че е, те са това. Разбира се, нямах никаква идея, че България е втора по разнообразие на птици в Европа с 413 вида птици. Започнахме да, да спираме, аз започнах да снимам с един любителски първоначално фотоапарат и астребите и се оказа, че това занимание носи голямо облегчение и оптимизъм, защото се оказа, че птиците са много и много различни. В България оказа се, че застрашени видове, които са били неизчезвани, са възобновени. Например, черния штъркел и малкия корморан с проекти на орнитологичните дружества за защита на птиците. Това пробуди някаква надежда в душата ми. Психоанализата е намесена до толкова, доколкото, понеже продължавам да се занимавам с психоанализа лична, си дадах сметка, че. Всички тези неща, които са ми се случили по крейптиците, са направили възможно не само да понеса а, могилино, но и да продължа да работя свързана с идеят, идеите, които започнах оттам. И това, което правихме с, с, с УНИЦЕВ. И да продължим в Шумен, и да продължим по този път, а, без да се чувствам нещастна, изчерпана, без да искам да отида да работя в чужбина, и, и без да искам дори да се подмладя. Оказа се, че има в България а, страхотни гръбливи птици. Преди малко видяхте морски орел, беше голям шанс, че прилетя над мен, ето го, то е огромен, като отвори криле, може би, към 5 метри и повече. А, прилетя просто, е така, около хисар, прилетя над главата ми. Случват се такива неща. Т.е. ти виждаш нещо уникално, не когато искаш. Обаче, ако си развил вече способността да се радваш, и да понасеш изненадата, можеш да го видиш, когато ти се случи. А в живота това е трудно, не винаги се получава. Но птиците допринасят за това. След първата страст, гръбливите птици, поради техния силен полет на свобода, започнах да забелязвам малки птици. И това е кълвач на мокрен от дъжда в Южния парк. Южния парк мразах защото там бях прекарала 4 години с бебешка количка и пюрета и не може повече кръка ми да стъпи там. И, а, обаче се оказа, че има зелени кълвачи а, и се оказа, че кълвачите, които аз мислих пък, че са само пъстри, пъстрите са три вида, среден, голям и сирийски кълвач. Оказа се, че има черен кълвач, който ще видите, него ще го разпознаете. Оказа се, че има зелен кълвач и сив кълвач. Малък кълвач и кръстопръст. Тоест, там където зад един етикет ние мислим, че има умства умствена изостановност или просто кълвач, има изключително многообразие. Птиците, както виждате, могат да гледат замислено през прозорец. Това е влига. Това са друг вид птици, които са особено красиви и колкото са по-красиви, са толкова по-неуловими. Това е едно друго измерение в живота. Много е трудно да снимаш такова красиво същество, защото то се движи много бързо. Uh, но пак, ако имаш очи за него, някой път то случайно минава над главата ти и е възможно това да се случи. Uh, този блатар, който е полски мъжки блатар, uh, е свързан с uh, сътрудничеството ми с Лумус, тъй като е сниман на път между Бълчик, Добрич и Крушари. Нали? Uh, аз нямам време да ходя да снимам специално птици, освен през лятото, така че всички те са свързани по някакъв начин с местата, където има проекти свързани с грижата за деца с увреждания. Оказа се, че има много малки и дискретни птици, които трудно се виждат и там вече трябва окото ти да е подготвено. Значи ти трябва да знаеш за тях, да си чел, да си ги виждал и когато се намираш на място, където се очаква, че ги има, трябва да бъдеш много внимателен. И един друг урок който е много смешан във връзка с птиците, но е много полезен в работата ми, е, че ето, една сврака, която мислиш, че е банална, всъщност се оказа, че има тъмно-зелена опашка и е доста красива. А, оказа се, че а, никога не бива... Един... Да, и това е един урок, много важен. Никога не бива да подценяваш, когато виждаш летяща птица и не бива да пропускаш да я снимаш. Аз си въобразих по едно време, че много ги разбирам птиците ги познавам, защото почвам да се занимавам, да ми става интересно. И а, някой път си каза, о, това еди коя птица, например, например, с чапла, ръждива чапла. Аз имам много снимки на ръждива чапла. И съпруга ми, който е тук, каза, бе, погледни, защото фотоапарата ми е като бинокъл. И в момента, в който аз поглеждам, виждам една друга птица, която прилича на е, която е много рядка, която аз съм мечтала нали, месеци наред да намеря, Голям воден бик лети в цялата си прелест. И колкото пъти ме е домързяло да сним, защото си мисля, че птицата е позната, толкова пъти се е оказало, че това е друга и различна птица, но аз го виждам чак на компютъра. А, което ми напомня поне, като снимем птици, че съвсем не знам всичко и понякога наистина са му Мисля, че много знам, но не е така. И всяко едно нещо... А, тази нагласа, всяко е, едно нещо да се възприема като ново, абе не може да. Не мож, няма да ти навреди. Може би няма да е така, но ако така възприемаш нещата, че нещо, което мислиш, че знаеш, че много го познаваш, решиш да го погледнеш като нещо ново, което виждаш за първи път, няма поне да ти навреди. Но в повечето случаи е много полезно. И това е... На старите места придобиват ново значение. Това всичко с черния кълвач в Южния парк една цяла зима ни прави компания, то е огромен и е много интересен. И аз си мислих, че в някакви дън горите лилейски се оказа, че в Южния парк на главната алея, това е Ошова също в Южния парк и там се оказа, че има 79 вида птици. И накрая стигнахме до извода с моят екип, че е по-добре за нашата благотворителна кампания, която наистина се нарича да запазим достоинството и уникалността на различието. Ние вярваме в това, аз мисля, че. Ако искрено не вярваме в това, няма изобщо какво да правим около деца, които са различни и не бихме могли да понесем всички трудности, които са свързани с тях. Или пък ще бъдем, ще се преживяваме като великомаченици. а тези, които ни познават, знаят, че сме доста весели, симпатяги и не сме великомъченици. Но това е защото наистина вярваме, че трябва да се запази до този уникалността на различието. И започнахме да правим календар, който се нарича по този начин. Всяка стотинка от него, когато успяваме да го продаваме, отива за летните лагери на децата. от се те слати на люлин и русе. А, решихме, че няма нужда да правим календари с тяхните лица а, и да предизвикваме съжаление, защото ако човек не ги познава, когато ги види, а, те са много крехки и много особени. Първата реакция е съжаление. Решихме да показваме тези уникални птици, които във всяко едно отношение предизвикват същите мисли и ти поставят същите предизвикателства, както тези деца и така се роди нашата кампания, да запазим уникалността и, а, а, и достойството на различието. И тя е много проста, правим календари с птици, които гледаме да са абсолютно различни и най-многообразни, в различни моменти. И последният урок е, че когато си търпелив и продължително наблюдаваш откриваш, че птицата може да прави невъобразими неща, които не са ти минали през главата. И същото, вместо да се хъбиш с психологични тестове, внимателно наблюдаваш едно дете достатъчно дълго време, ще откриеш абсолютно всички отговори, които те вълнуват. И това е нашата скромна кампания, календара и историята с могили на птиците и няколко урока, които сме научили. Това е единството време, когато аз наистина си почием и нямам никакви мисли в главата. И и заребявам всички деца около мене, които също ходят с фотоапарати а, и определители и ми звънат по телефона да ми казват, крипти са ми Така че, благодаря за вниманието и търпението. Това е. Ами, това не сме го търсили. Без умисъл е тази, този синхрон, който се получи между а, дебата и проекта на Веси. Но така или иначе. Да, да, да, да. Не сме търсили. Не аз сме. само слушах внимателно дебата. Да. Но аз мисля, че весела а, изтегли червената нишка на днешния ни разговор. Да запазим уникалността на различието. Това е червената нишка и на реформата. За би могло да бъде, поне според мен, може да бъде а, на реформата за грижата за деца в България. Аз много ви благодаря. Макар, че този път сме по-камерен състав от предишния, някакси Почахме поне до някъде, поне напълно, да придвижим напред нашия разговор за това, като изтеглим, поставим червените точки, ще теглим чертата, казахме, ще го продължим на конференцията, която организира надеж Шабани, Българския център за нестопанско право. И така, все в този състав и по-широк продължаваме, докато не се случи реформата. Не само пилотната и част, до края. Много ви благодаря на всички. Радвам се, че отново ви видях. И, и вече и нови хора. Разбира се. Да, да. Да, да, да. да. Жоро, завършихме записа. Да, извинете. и те дума във Thank <laughs> you. Число му с лумус в контакт. Двамата работят. Добре. Ами да закриваме. Вече там изгаснаха лампите, гонят <съща> Лампите не светят вече. Сега сигурно няма да се сърдите, че не сте казали всичко. Не може. За Продължаваме на... Продължаваме байшни... при надвишаване. Нали така? Да, да. На не не... Супер.